Із собою на базар їбрати не варто. Сам вчений знає, що до хати потрібно. Скільки ж усього потрібно, щоб хоч трохи полегшити їй життя? Цю довгу думу він крутив так і сяк у голові, вирулюючи довгою вулицею, малосімейок, ну і діра. Збудували якесь гето. Гадали тимчасово, для молоді. А вийшло, як тут люди живуть. На сходах йому трапився в смерть п'яний, чи ще похмелений зранку, малий, худющий і геть лисий чоловічок. Тримаючись тонкими пташиними лапками за поруч сходів, похитувався, мов, на кораблі у бурю. Не відпускала його вчорашня доза, вирувала десь у середині, вимкнувши розум, згасивши очі, залишивши одне почуття, одну палку й непереворну страсть, необхідність похмелитися. Уздрівши добре вбраного, явно стороннього у цьому відносно однорідному Конгломераті обогості чужака, що посмів зіпсувати застойний дух перегару у під'їзді своїм турнуватим деколоном, «Смерть п'яний!» простягнув лапу поперек сходів. «Мужик! Чуєш, мужик? Будь другом! Дай навпохміл! Труби горять!» Маркіян витягнув з кишені, де тримав копійки кілька папірців. Накинув на осліп будь-який. Вибрав рівно стільки, щоб навпохміл вистачило». А на новий запій забракло. «Ти горівку нашу купуй, місцеву. Тернопільську. Від неї зранку голова не болить», – порадив. «А ти, мужик-знавець, душа, зразу видно. чоловік. «За це я не скажу нікому. Від кого ти йдеш зранку? Від гальки? Правда? Чи від Надьки?» «Ти до неї більше не ходи, вона шлюха. Ще й больна. До неї такі ходять. Тонкі пташині лапки». Зібгали гроші, зневажливо зім'яли їх у кульку, мовляв, перезрєнний метал, отака собі паперова Гедойта, порядний чоловік не масти би собі рук, але без такого папірця не отримаєш золотого скарбу, ранкової чекушечки. то й мусиш терпіти цей ганебний контакт трудової долоні з огидним душі символом влади нечистого. Тому зібгаю, хочу такий спосіб, викажу своє презирство. Маркіяна струсило від огиди. Власне, струсило тричі. Від оцих запльованих сходів, від тонкої пташиної лапки, на поруччі, від зібганої купюри. Він ніколи не дозволяв собі так поводитися з Рішми. Ніколи. Навіть найменший папірець. Тисячу, яка вже не варта, була нічого. Так, копійка, по-старому, навіть той найменший із папірців не бгав, не м'яв і не кидав на призволяще. І копійок, Колишніх радянських металевих не кидав, завжди підіймав, якщо випадково траплялося впустити на землю. Навіть за копійкою згинався, не зневажав, він шанував гроші, і вони шанували його. Горнулися до його рук, знали, не пустить за вітром, не змарнує, примножить, знали, найменшого, наймолодшого, найнезначнішого з них не образить, бо з тих малих складається велике. Журба цінував гроші. Може тому, що дитинство минуло в нестатках, у справжній біді. Може тому, що бачив різницю між людьми, в яких вони є. І тими, хто не вміє, не може, не хоче заробити. Хай би що там говорили. Мовляв, головне душа, головне розум, головне спокійна совість. Знав, що це порожня балаканина. Наявність грошей у кишені і можливість, пов'язаних з їхньою кількістю, не виключає ні доброї душі, ні високого розуму, ні спокійної совісті. Дозволяє змістові прибрати достойної форми, щоб не соромитися потертої сумочки, старомодної сукні, встоплених каблуків. Бо в такому випадку найдостойніший, найрозумніший найвищого польоту чоловік опиняється у положенні нижчому за щістку і терпітиме косі погляди, зневагу власників, товстих і золотих ланцюгів, доти, доки вони не переконаються його розумі та силі. А переконати таких можна тільки в один спосіб – стати з ними на один щабель, на один рівень носити ланцюга, товщого за їхній, довести, що ти розумний, а значить, умієш заробляти гроші. Журба цінував гроші, поважав їх, ніколи не дозволяв собі отак, як ця брудна пташина лапа, зім'яти купюру, завжди акуратно складав, перелічував, завжди знав, скільки чого має. Не мав тільки гаманця.